От візьму і напишу їй. Привіт, ранок. Тепер ранок, і це тобі ранковий лист. А вчора від тебе був вечірній. Бо я проспала день і жила вночі. Та й взагалі, яке має значення пора доби? Знаєш, сніг випав лише у Карпатах. Мій друг там навіть потрапив у бурю. Добре, що не порвало телефонних дротів. Так би я про ту бурю і не дізналася. Якось невідповідно тепер у Києві сонце. Я не виходжу з дому, не розчиняю вікон і ні з ким не спілкуюся. Хіба з тобою, бо ти... Гаразд, щось не можу придумати нічого пристойного. Зате тепер з'ясувалося місце мого проживання. Чомусь маю здогад, «Що й ти в цьому місті теж? Або у Львові, або в Одесі, або в Дніпропетровську? Бо я не знаю, де в нас ще їздять трамваї. І ще ти ходиш на пари. Я також. І ще у тебе не нефілологічна спеціальність. І швидше навіть не гуманітарна. А у мене навпаки. Не знаю, може я помиляюся?» Ще я не знаю, як тебе звати, але чомусь в голову стукнуло Софія або Маргарита. Не знаєш, чому? Я позавчора накупляла бісову купу українських книжок. Я читаю їх, не змінюючи пози в незручному кріслі. Я тиняюсь одна по темному величезному помешканні, бо інакше його не назвеш». У мене врешті хороший монітор з ремонту щойно, і я можу писати вдома. А вчора списала багато паперу, поки монітора не було, і тепер мені впадло то все перенабирати. Я пишу роман, він же теж мене дістав він мрачний, як сучасна Білорусія. Я краще тобі листа писатиму, бо так я думаю про тебе. І нічого з цього приводу не хочу пояснювати. Вибач, я, може, здаюся злою, але у тебе і так, гран-прі, ти не знаєш, як я зараз ненавиджу всіх інших. Я не розтуляю рота, я не дивлюсь довкола. В мене є велика шапка, яка в цьому допомагає. Люди дурні, бо вони ображаються. Вони майже всі нервові. Я не хочу хворіти, і тому сиджу вдома в обіймах профілактики. Я не можу бачити тих, кого хочу. Вони або загубились у часопросторі, або й самі ще не впевнені в своєму існуванні. Як от ти, наприклад. Ти любиш Сартра? Ще з рік тому він був моїм улюбленим. Тепер, можливо, теж, але мені байдуже купила собі павича хозарський словник в українському перекладі знаєш скільки мені років думаю тобі десь 19-21 мені також чи я не права добре я йду гріти сніданок яйця зі шпарагівкою зачекай трошки ну от я прийшла бляха хворію та ще й пика рельєфною стала, то я, певно, кураги шарової переїла. Біда і геть фотографів. Ненавиджу хворіти з плямами в голові. Нічого не робиться, лише можу читати та писати інколи. Твоє зображення. Хто його намалює? Я люблю імпресіонізм. Дивись, як хочеш» аби лиш це не перетворилось на якесь типу спілкування в чаті. Хоча я не думаю і, в принципі, не здивуюсь, отримавши своє власне фото. Цікаво, чи розумієш ти мене, але я до цього готова. Якщо вже пишу такі довжелезні листи, так, мабуть, я хочу тебе побачити». І знову не пояснюю нічого. Приїзди на своєму трамваї, аби лише крім тебе в ньому нікого не було. По скриптум.